В землі віки лежала мова і врешті вибилась на світ. О, мова, ночі колискова, прийми мій радісний привіт, Навік прийшла пора безславна, Цвіти і сяй, моя державна.